Отже, це було місто посеред моря, що лежало посеред земель. І так тривало б без кінця, через всі віки прийдешні, але одного разу почався кінець. Початок кінця Венеції заподіяв ясна річ генуезець. Професор танотології Леонардо ді Казаллегра, якщо пригадуєте, назвав його ідіотом Колумбом. Ідіотизм Колумба не просто межує, як і кожен інший ідіотизм із геніальністю, він є геніальністю, як такою. Захоплено повіривши у круглість земної поверхні, Колумб надумав скористатися нею для знівелювання досягнень Марко Поло. Ще один відгумін генуезько-венеційського протистояння. Діставшися свого Китаю, а насправді відкривши Америку, він – я про Колумба, піддав катастрофічному перегляду всі попередні уявлення про середину земель та її море. І з того часу починається спершу трагічне, а згодом приспано меланхолійне сходження Венеції з центру на одну з периферій. Венеція є притчею про минущість кожного розквіту, як і загалом про минущість. А минущість, починаючи з другої половини того березня, стала моїм демоном номер один. Минущість і тимчасовість, і знакомість, скільки ще назв у цієї примари. Формально, на найнижчому рівні, це виявляло себе у зворотному відліку днів, що їх мені залишалося прожити серед блаженних садів Заходу перед тим, як знову навіки, аж так патетично мені про це думалося, навіки, бути з них вигнаним. Наді мною вже тяжіла, як писав поет, точна дата на квитку. Квиток був на літак із Франкфурта до Києва. Мені залишалося близько сорока днів, і я мусив поставити крапку в романі у всіх сенсах цього слова. Зрозуміло, що як тільки я це усвідомив і полічив дні, роман перестав мені писатися. Поки мій герой вихлюпував усілякі зізнання в гуртожитських і не тільки гріхах, поки він досягав третього і четвертого алкогольного ступенів, поки нестерпно-повільно вирушав у світ цілоденний похід Москвою, все йшло доволі пристойно і з чималим задоволенням. Щойно йому, героєві, як і сюжетові, довелося прискорити пересування, ну, хоча б у гонитві за викрадачем власного гаманця, і щодуху розкриватися назустріч галюцинативним випробуванням, як усе заглухло. Я годинами просиджував над одним і тим самим реченням, не знаючи, задоволений я ним чи ні. Явна ознака того, що ні». «Доброго ранку, творча кризо», – казав я, дивлячись у стелю, «бо жодної замовленої на ніч підказки, жодного виходу із глухого кута мені вкотре так і не наснилось». Одного дня в телефонній розмові з Азою з мене вирвалося, що я не знаю, як мені далі бути з героєм. «Та втопи його у якомусь каналі», – весело різанула вона. Слово «Венеція», звісно, не пролунало. Та й топив я того дня не героя. Та й не в каналі, а в каналізації, московській. Однак відтоді я запам'ятав, я знав, що вона, Венеція, стане ще й моїм романом. Нагадаю, все, що я досі тут написав, це мої спроби відповісти на питання «Чому Венеція?». Далі їхнє продовження. Венеція туманна. Її туманність у рази насиченіша від лондонської чи будь-якої іншої. Зрозуміло чому? На все значно менше місця, якихось лише вісім бродських миль у діаметрі. Звідси й уявлення про місто привидів або забродським бродським силуетів. Венеція – місце, Яке в силу своєї туманності, а водночас і захаращеності, є ідеально придатним для безслідного зникнення з видимої поверхні буття. Для цього вам, авторові, зовсім не конче топити героя в каналі, вистачає запустити його грудневого ранку до найближчої крамнички по сигарети. І на зворотному шляху заблокувати йому вхід до щойно прокладеного в тумані власним тілом коридору, а ще ж є наймані вбивці з дагестанськими прізвищами, таємна інквізиція, що досі нелегально виконує вироки на роззявах, або містичні ложі, що змушені практикувати ритуальні вбивства. А якщо всі ці можливості поєднати з потребою героя. Тобто якщо він і сам понад усе бажає зникнути.